Namo dasse bhagavato arahato samma Sambudase. Namo dasse bhagavato arahato samma Sambudase. Namo se bhagavato arahato samma Sambudase. Tak dnes, než budeme mluvit o Meditaci na dech, tak jak je vysvětlená v tradici severního buddhismu, tedy obzvláště mám na mysli v tradici yogačára, tak jak je vysvětlená v yogačára Bruni Shastra od Asangi. Měli bychom pochopit několik základních principů o dechu jinak, tato metoda asi mi bude jasná. Dech, jak už jsme se zmínili, v tradici jogy má mnoho synonymů. Ána, pána, nádech, výdech, dýchání, element větru, a v sutrách, které mluví o dechu, setkáváme se tež s důležitým termínem, obzvláště v Anapána sutra, takzvaná, takzvaná formace těla, kája samskára. Všichni, kdo studují Jogu, nebo s jogou disciplíny, které mají s jogou něco společného ví, že samskára je obzvláště důležitý termín v holistické tradici kája samskára tedy format překládáme jako formace těla Hmm? a formace těla je nic jiného než právě nádech a výdech nebo prána nádech a výdech a prána ať už to přeložíme jako bioenergie nebo prostě prána je prána hmm? eh, zatímco Formace v buddhismu formace vědomí jsou právě početky a vnímání. Hm? A tyto dvě formace, formace těla a formace vědomí, vlastně nás formují, ať jsme si toho vědomí nebo ne. Hm? My jsme formovaní formacemi těla a formacemi vědomí. A jelikož máme formace těla a formace vědomí, naše tělo a naše vědomí se hýbe a hýbou se dohromady. Tedy podle buddhistické filozofie naše tělo se hýbe díky právě formacím těla, což je vítr nebo dýchání nádech a výdech, anebo prostě element větru. To znamená, jestli tento element větru a spojení s vědomím, s formacíma vědomí tam není, no tak prostě tělo je, se stává kus dřeva, nebo stejné podstaty jako tento dům nebo tato podlaha. Hm? Prostě mrtvý objekt. Nežijící objekt. To, že žijeme, žijeme, protože máme formace těla a formace vědomí. A pokračujeme žít, pokud fungují dohromady. Když nefungují dohromady, no tak halt, eh, jdeme někam jinam. Pokud Příčiny k tomu tady jsou. Tedy to, že můžeme držet tělo pohromadě, že s ním můžeme hýbat, že můžeme vstát, že můžeme sedět, že můžeme dýchat, to všechno je díky. Elementu větru. A tento element větru, co se týče dýchání, co se týče prány, má, dá se říci, jeho základ je právě vědomí. Čili podle buddhistické filozofie vědomí právě produkuje formace těla, které se manifestují jako nádech a výdech a které se manifestují jako držení těla, které se manifestují jako pohyb. V čtyř základů bdělosti je krásný příklad meditující jogin by si měl představovat své tělo nebo vizualizovat své tělo jakožto co jakožto vůz běžící vůz běžící půz. Výčí půz. Bík není nikdo jiný, než právě formace těla. Vůz sám se nemůže hýbat. Potřebuje, aby ho někdo pošoupával. A ten, kdo ho pošoupává tradičně, to je bíček nebo vůl. V Češtině se říká stále vole, vole, vole, vole. <laughs> Bez vola, tedy se vůz nemůže hýbat. Hm? Teď je tam vůl, je tam vůz, no a co ještě potřebujeme? Hm? Je to tak? A kdo to je? Nikdo jiný než naše mysl. Hm? Ten, kdo řídí vůz, to je právě mysl. Hm? A dělá to pomocí vola nebo bíka. Proto se někdy říká, ty bejku. Bez bejka, bez vola se prostě pohneme. co v nás dechá, to je těž bejka a vůl. <tějí> tak nějaká musí bejt. Tedy eh, máme vůz, máme vola a máme kočího. Hm? A ten kočí, to je právě mysl. Čili eh, pozorování, tak, jak použijeme vůz, jak použijeme vola, záleží vlastně na tom kočím, který tam sedí na tom voze. A jako ještě v Indii, když jste viděli, mají povoz dvouma volama, tak tyčí do pravého vola nebo do, do levého vola nebo bíka. Hm? A tak prostě my řídíme stejným způsobem, my řídíme veškeré naše pohyby, vidíme tež naše dýchání. Hm? Právě proto eh, důležitým obsahem hm? pochopení meditace na dech je právě to, že tato meditace na dech má základ ve vědomí a v tom, jak používáme vědomí, aby jsme se byli vědomí dechu, který formuje naše tělo. A tělo se samo nemůže formovat. Tělo potřebuje právě tento element větu, který je vytvářen Dá se říci vědomí. Pokud žijeme naše vědomí stále vytváří tento element větru, který hýbe, formuje naše tělo. To je třeba pochopit, aby jsme pochopili též hluboký význam meditace na dech a proč vlastně. Tradice jogy, ať už buddhismus nebo jiné tradice, tolik chválí meditaci na dech, jakožto vlastně eh, kurz, jestliže tuto meditaci pochopíme, jakožto kurz plného probuzení. Nepotřebujeme nic přidávat, protože eh, dech, poznáním dechu, vlastně poznáváme tělo a jeho formace a poznáváme též formace vědomí, tedy vnímání a početky závisí na těle. A díky jim pak mysl se hýbe pomocí vůle. To je jogínská anatomie, kterou nutno poznat, aby jsme se naučili moudrosti, což je vlastně účel jogy. Účel jogy je poznání moudrosti, jedině poznání moudrosti nebo transformací vědomí v moudrost pak je možné odstranit strast. Jiným způsobem to možné není. Hm? A to se děje na základě právě koncentrace. Jestliže koncentraci nemáme, my tyto věci vidět nemůžeme. A proto vole, vole, bejku, bajku, hm? Ale žádná moudrost v tom není. Hm? Čili... Aby jsme tu modlost dostali, musíme se dostat k jemným počitkům dechu, k jemným počítkům spojeným s vědomím a jemným počitkům těla a to je meditace na dech. Teď, jak už jsem se zmínil na rozdíl od tradice jižní, meditace na dech v tradici severní, nejenom tedy v učení bodhisatvů, ale už v základním písmu. Rozlišujeme dva druhy dýchání. Hrubé dýchání a jemné dýchání. A teď my jsme se zmínili o tom, že právě meditací na dech, meditace na dech, ať už ve smyslu utišení nebo ve smyslu vleby, není nic jiného než proces zjemňování dechu společně se zjemňováním počítku a vědomí, které jsou na dech vázání tím, vlastně, že dech pozorujeme. Hmm? Čili pozorováním dechu, ne tedy vůlí, Vasubandu vysvětluje v Abhidharma Koša, což je základní spis severního buddhismu, který všichni studují. Vasubandu právě vysvětluje, že na rozdíl od jiných tradicí, jogi, Meditace nadech v buddhistické tradici je Amala Pragya, je čistá moudrost. Čistá moudrost spočívá v čem? Spočívá v tom, že my regulujeme naše vědomí ne silou, ale pozorností. regulace vědomí ne silou, ale pozorností se nazývá Anupasana nebo Anupašana, co znamená eh, moudré pozorování nebo objektivní pozorování nebo pozorování bez předsudku. Anu znamená blízké. Hm? Anu je Prefix, Což znamená v sanskritu mnoho významu, hlavně blízké pozorování. Blízké pozorování je, jestliže počitek předmětu neregulujeme vůlí, ale právě vidělostí a pozorností. Tedy, Bdělost a pozornost, my to můžeme v Češtině přeložit jako bdělá pozornost, je základ objektivního pozorování. A jen objektivním pozorováním tedy eh, můžeme... použít tento proces zjemňování dechu jakožto proces osvobození vědomí A osvobození vědomí samozřejmě implikuje osvobození též objektů vědomí nebo osvobození vědomí nedává žádný smysl bez osvobození Objektu, vědomí, vědomí a objekt je tež jeden proces. Hm? A tento proces meditující právě poznává na základě doteku. O tom jsme se zmínili. Na základě doteku všechny složky v naší zkušenosti se střetávají. Jestliže není dotek, není tělo, jestliže není dotek, není počítek, jestliže není dotek, není mysl, jestliže není dotek, nejsou ani, není ani vůle a všechny faktory vůle, prostě vše, co je obsahem naší zkušenosti. Jinou zkušenost než cestou dotyku bytosti nemají. A jelikož jsou na dotyk vázání a dotyk nechápou. Tak vlastně nechápou svoji situaci. A aby svoji situaci pochopili, právě buddhismus hovoří o anu Pašňaná. V dělé pozornosti, která eh, nerozhoduje o tom, jaký by měl objekt být, ale právě v dělou pozornosti hm, tento objekt pronikne a tím, že objekt pronikne, se zjemní. A to se děje jak v meditaci tak takých v meditaci vypašena, tedy plné proniknutí objektu, je pak spojení těchto dvou meditací. Teď mluvili jsme o tom, že existuje dech, který je příhodný k praxi meditace, existuje dech, který není příhodný k praxi meditace. A toho si může jogín a měl by si toho být vědomen stále. Tím pádem je vlastně tím, že si je vědomen svého dechu, je si vědomen svého těla a svého vědomí a jestliže si je vědomen svého těla a vědomí, praktikuje bdělou pozornost. Jestliže si není vědom svého těla a svého vědomí, nepraktikuje vdělou pozornost. A jestliže praktikuje bdělou pozornost, veškeré jeho pohyby, tedy jeho tělem, veškerá, veškerá jeho reč a veškeré jeho, jeho myšlení, hm, pak budou vypadat jinak. Toho je třeba si být vědom. Jestliže se to děje, vlastně nalaďujeme se na meditaci utišení a vledu. Jestli se to neděje, nemáme naladění na meditaci utišení a vledu. A jestliže nemáme naladění na meditaci utišení a vhledu, nemáme naladění na odstranění strasti. A jestliže nemáme naladení na odstranění strasti, neměli bychom se divit, že lítáme v různých nepříjemných situacích dlouhou dobu. Jestliže máme naladení na šamatu a vypasenu, naladení na uvědomělou vdělost, uvědomělou pozornost, tak pak ty nepříznivé, nezdravé hm? počítky těla i vědomí nemůžou trvat dlouhou dobu. Protože do své zkušenosti dáme právě tento faktor vdělosti. A tím pádem, že dáme faktor vdělosti, jak už jsem se zmínil, naše vědomí našeho počítku a jeho složek se vyjasní. Jestli tam nedáme bdělost, tak se nevyjasní. A vlastně děláme věci, ani nevíme jak. Tedy hýbeme tělem, ani nevíme jak. Mluvíme, ani nevíme jak, ani nevíme o čem. A myslíme, ani nevíme jak, ani nevíme o čem. No, a co se děje? Samozřejmě nepoužíváme naplnění, nepoužíváme štěstí. Teď, aby se dech naladil na meditaci. Zmínili jsme se, že tento dech má být plynulý, tento dech má být jemný, tento dech nemá produkovat zvuk. To znamená, že snažíme se na tento dech aplikovat v dělou pozornost. Jestli tomu tak není, no tak se nesnažíme na tento dech aplikovat velou pozornost. Tím pádem dech je zigzag, e, chaotický, hm? je buď s přílišným úsilím, což vede k čemu? Hm? K rozptýlení, rozrušení. nebo je s čím. Když je tady příliš rychlý, tak je určitě může být základem pro eh, eh, rozrušení toho eh, rozptýlení. Hm? Jestliže je příliš pomalý, a my si ho nehlídáme, může být základem pro co? Pro nudu, pro letargii, pro klesání. Takto pozorujeme, že náš dech je jasně spojen se naším vědáním. A Uvědomujeme se, jak Vědomí a způsob našeho dýchání jsou spojené. Proto v traktátech spojených s jogou ten, kdo pozoruje dech, pozorně dlouhou dobu, ten nemusí nutně se učit, jestliže se učí, samozřejmě daleko lepší, nemusí se učit, ale nadpřirozené síly podle dýchání pozná vlastně co e, pocity člověka. Hm? Podle dýchání můžeme poznat, protože dýchání je tak úzce zpěto se Počitky, kterými požíváme naše vědomí a tělo, které jsou pohromadě. A počitky jsou právě navázány na dýchání. Čili počitky, stejně tak jako dýchání, jsou více méně jakoby mostem hm? mezi tělem a vědomím. A když pozorujeme tento most, s dělou pozorností jsme vlastně na obou stranách mostu. Takže můžeme pozorovat s velkou jasností na základě dechu, jak se situace počitku těla a počitku vědomí mění. Aby jsme, to mohli udělat, aby jsme to mohli dělat, předpoklad je k tomu to, co jsme nazvali prašrabdy. Hm? Prašrabdy znamená koncentrace, uvolnění a jasnost. Jestliže tyto faktory tam nejsou, no dělat to nemůžeme. Teďkon meditace na dech, jak už jsem se zmínil, v severní tradici má tedy dvě složky. Meditace na hrubý dech a meditace na jemný dech. Tyto složky je Třeba spojit. A my je právě spojíme tím, že nejenom že sledujeme nádech a výdech, ale sledujeme i to, co se děje mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. O tom jsme se zmínili. Teď zmínili jsme se té, že proces meditace na dech je proces zjemňování dechu. A tento proces zjemňování dechu nemůže se dít odděleně od procesu zjemňování těla, počítku těla a zjemňování počítku vědomí. Jestliže tento proces pozorujeme se Dělou pozorností, jak už jsem se zmínil, pak tyto složky se začínají vyjasňovat. Jestliže tento proces nepozorujeme s dělou pozorností, není dobré odcházet a přicházet během výkladu a meditace. To bychom se měli odučit. Protože to jak ruší meditující, tak samozřejmě e, to vede k, e, k čemu k povolení koncentrace. Hm? A to přece nechceme. Je to tak? Aby jsme pochopili to, o čem mluvím, potřebujeme se koncentrovat. Je to tak? Hm? Jestli se nebudeme koncentrovat, tak z toho moc mít nebudeme. Je to tak? Nebo to není? Hm? Tak jestli někdo potřebuje na záchod, tak to může snad 10 minut vydržet. To není tak hrozný, ne? Nebo je? No, jestli někdo eh, se cítí nepříjemně někde, tak to může vydržet. Jestliže to vydržet nemůže, no, tak pak by neměl chodit na meditaci. Je to tak? Eh, a kde jsme to zůstali? Hm? Se těme znám, tedy zim. bdělá pozornost je právě to, co dělá pozornost spojená s uvědomělou pozorností. Tedy bdělost vede k uvědomění. Bez bdělosti. Žádné uvědomění. Hm? Čili první je bdělost, která e, dá se říci zvětší objekt, ujasní objekt a pak je uvědomělost na základě jasného objektu. Na základě schopnosti zůstat a proniknout objekt. Hm? To je uvědomělost. Jestliže pronikneme objekt, Okamžitě jsme si vědomí těch tendencí, které tomuto proniknutí brání. Jestliže nepronikneme objekt v dělosti, no tak nejsme si vědomí těch faktorů, které proniknutí brání. A ty faktory se dají eh, shrnout jakožto tendence vědomí buď klesat, nebo tendence vědomí se rozpilovat. Tendence vědomí klesat a tendence vědomí se rozpilovat je v meditaci, dá se říci, schronuje všechny překážky. A těch překážek tradičně je pět, hm? což je hledání smyslových objektů. Jestliže vdělá pozornost vázné, jestliže uvědomění vázné, tak meditující hledá e, smyslové objekty. Když slyší zvuk, tak se na něj začne koncentrovat a začne ho rušit. Hm? Když cítí bolest v těle, tak se na ní začne koncentrovat a začne ho rušit. Tím pádem jeho vědomí se obrátí ven. Jestliže se vědomí obrátí ven, tak malá bolest se stane velká bolest, malý zvuk se stane velký zvuk. Malá myšlenka se stane velká myšlenka a bude pokračovat dlouhou dobu. Hm? Je třeba si to uvědomit a vidět to jasně právě v meditaci. Čili vydělá pozornost je to, co chrání mysl uvnitř. Hm? A k tomu, aby jsme mysl chránili uvnitř, právě používáme meditační objekt, ať už je to jakýkoliv, hm? ať už jsou to e, vizualizace, nebo dech, nebo mantra, hm? nebo e, různé objekty, které jsou vysvětleny podle tradice. Hm? Vlastně funkce je stále stejná. Tak tedy, co je důležité pochopit, je, že v severní tradici meditace na dech Právě toto proces zjemňování se děje na tom jemném dechu. Samozřejmě paralelně se zjemňuje tež i hloubý dech. Hm? Ale jestliže výhoda toho, jestliže se vdělá pozornost, postupem času zůstává u toho u té periody mezi nádechem a mezi výdechem, tato perioda se stává jasnější. Když tato perioda se stává jasnější, ten hrubý dech, který prochází nosními děrkami, jakoby ustupuje do pozadí. A v tomto momentě právě. Přirozeným způsobem, jelikož si jsme vědomí s dělou pozornosti té periody mezi nádechem a výdechem, tato perioda se stává jasnější a trvá delší dobu. Ne, že jí vůlí chceme ovlivnit toto trvání, ale právě čistou dělou pozornosti. Tedy si uvědomujeme, že čistá vdělá pozornost je to, co na základě vlastně ne vůle, ale moudrosti, uvědomění, dělá objekt jasný, projasňuje objekt. Takže do objektu dáváme uvědomění. Bez bdělosti do objektu nedáme uvědomění. A jestliže do objektu nedáváme uvědomění, nemáme uvědomění v počitku a nemáme uvědomění ve vědomí. Hm? Tím pádem, jestliže se objeví faktory poskvrnění vědomí, nejsme si toho vědomí. A tak... Myšlenky, které nemají z meditací co společného, vnější zvuky, vnější vlivy trvají a meditace nejde do hloubky zde, v tomto smyslu, do zjemňování. A jestliže jde do zjemňování, pak toto zjemňování je spojeno s Silnou tendenci klesání mysli, protože jestliže máme koncentraci, mysl je hluboká. Hluboká mysl je v blízkosti základního vědomí a ze základního vědomí se právě vynohují veškeré myšlenky spojené s našimi dřívějšími zkušenostmi. Hm? Z některé z nich ani neznáme. Hm? V meditaci se dějí různé věci. Můžou se vyvalit myšlenky, že se sami budeme divit, kde jsme je vzali. Hm? Právě proto, že jestliže je koncentrace, mysl se prohloubí. Když se mysl prohloubí, je blízko svého zdroje. Když je blízko svého zdroje, všecko se může vyjevit. Proto vdělá pozornost, musí být spojená s uvědoměnou pozorností. Hm? Tak než budeme pokračovat, tak řeknu... Jeden malý příběh a budeme pokračovat zítra, co se týče meditace na dech. Na dech v celém těle. Když jsem se učil na Šrilance, tak tam byl jeden novic, který přišel ze Šri Lanky. A ten obzvláště byl pilný v meditaci. Stále neopouštil svůj chatrč, ani nejedl. A stále pozoroval dech. A co se stalo? Jelikož nepozoroval s uvědoměním, ale pouze s koncentrací a neměl vdělost. No tak co se stalo? Dostal se do toho hlubšího stádia koncentrace a úplně zapomněl, ztratil se ve svých myšlenkách. Ztratil se ve svých myšlenkách a pak, když už pak šel se projít nebo meditaci v chůzi a ztratil se v lese a pak, si zapom pak zapomněl i vlastní jméno. Nemohl si vzpomenout, jak se jmenuje, protože stále pokračoval ve svých myšlenkách, až eh, ho to prostě úplně vzalo. To se může stát. Hm? Právě proto je třeba si uvědomit, jestliže meditujeme, hm? A jestliže meditace získává jistou kvalitu koncentrace, musíme mít uvědomění. Bdělost nebo koncentrace bez uvědomění může výjist k nepříjemným důsledkům. Protože z vědomí se může vyvalit cokoliv, obzvláště teď, jestliže meditujeme na tento jemný dech, který je spojen s jemnějším pozorováním, tak je třeba obzvláště být v dělí, nenechat se unést proudem myšlenek, ale zůstat u dechu. Jestliže zůstaneme udechu, nemůže se nám nic stát, Jestliže nezůstaneme údechu a meditace se lepší, no tak se můžou stát nepříjemné věci. Co se může vyvalit z vědomí? Těžko říct. Hm? Tak asi necháme to tady a <tějí> <tějí> <tějí> Takže jestliže meditujeme usilovně, třeba... Hm? Vždy aplikovat uvědomění, a uvědomění znamená právě, že když opouštíme obět meditace, jsme si toho vědomí. A eh, jestliže jsme si toho vědomí, nic se nemůže stát. Jestliže toho si nejsme vědomí, můžou se stát nepříjemné věci. A to obzvláště tehdy, jestliže jsme spojení s jemným stavem mysli a s jemným objektem. Tak jo, tak necháme to tady dneska. Teď je půl hodiny pauzy. Během půl hodiny ten, kdo chce sedět, může sedět, ten, kdo chce chodit v uvědoměné chození. Uvědoměné chození znamená nenechat ten prout myšlenek pokračovat, ale zůstat u toho, co člověk právě dělá. Čili zde chození. Tím pádem mysl se vyprázdní a meditace se stává čím ná, tím lehčí. Meditace je velice obtížná právě proto, že máme mnoho myšlenek, které s meditací nemají co společného. Je to tak? Hm? Proto Buda začíná vysvětlení meditace tím, že jogin jde do lesa, jde do prázdného pokoje, jde do, eh, ke kmení stromu. Hm? Tady Nejsme v prázdném pokoji, nejsme u stolu, nejsme v prázdném pokoji, ale musíme se vypráznit tím, právě že e, zůstaneme tam u toho objektu, u kterého právě jsme. A tím, jestli jsme toho schopni, můžeme meditovat právě i v kolektivu a praxe. Bodhisattva je právě být v lese stejně tak, jako v Bratislavě, nebo v Šangaji nebo v Bombaji hm? se stejným vědomím, který je vydělé a uvědoměné. Hm? Tak jo? Můžem Tady z meditací máme se soustředit na nádech a vity, na tom jednom bodě ale na pauzi. pauzy? Nejlepší je, když chodíme, tak být plně naplněn, koncentrovaný tomu na chodinu. Ale keď no, Tak v tom případě je lepší, když meditujeme na dech, tak si být stále v jednom dechu. Nevím, ale či už máme se soustředit na té pauzy ale ne? No, jestliže mysl zůstává u toho nádechu a výdechu, no, tak pak můžeme začít. Jestliže mysl nezůstává u toho nádechu a výdechu, no, tak to nemá cenu začít, protože pak to můžeme dělat silou a někdy nevět se dělostí. No. Tak je lepší začít jenom tím, co je jasné. Když to, co je jasné, se zjemní, no, tak můžeme začít s tím, co je méně jasné. A budeme schopni u toho zůstat ne silou vůle, ale silou dělosti. Jestliže u toho zůstaneme silou dělosti, zjemnější myslí, no tak se celý počítek těla zjemí a právě ty pauzy se stanou čím dál tím delší. A ten hrubý dech tím pádem vlastně vyjde do pozadí místo, aby jsme ho vnímali jako primární, my ho vnímáme na periferii vědomí. Jestliže se to stane, no tak pak vlastně to zjemňování cítíme eh, tělem. Hm? Jasněji. A pak ty eh, eh, vlastně ty výsledky zjemňování, ta, ty barvy nebo e, světlo se pak objeví v celém těle. Hm? Nejenom na jednom místě, kde e, jsme se koncentrovali. Hm? No a to má tu výhodu, že jestliže se věnujeme... Pantrickým meditacím nebo Zenu, těm meditacím, které jsou spojené s, s pojmem základního vědomí, tak to pomáhá, protože základní vědomí je všude a z něho všechno vychází, jak početky těla, tak početky jeho objektu. No, ale na to potřebujeme vědět trochu víc o, o buddhistické filozofii. Hm? Tak jo. Tak se chtěl zeptat, co dělali s tím mníchem, když se dělali s tím že jsem, když tak jako všechno zapomněl, tak jak se pracovalo. No, je samozřejmě obtížná věc, no pak si pro něj přišli rodiče, že A co se, co se stalo, to já nevím. Takže mu prostě hrálo. No, tak takhle možná doufám, že jenom na chvíli, no ne. Ale to různě v těch lesních háňách tam občas člověk potká mnoho lidí, kterým to trošku přeskočilo, To je běžná věc. Právě proto v zenových klášterech se to tolik nestává, protože ty lidi meditují dohromady a spíjí dohromady a praktikují dohromady, pracují dohromady, ale v těch lesních klášterech tam každý má svoji boudu, je izolovaný. Jestli Nekonzultuje učitele, a jestli se nesnaží, no, tak no, se můžou stát vzní věci. No, ale většinou ty lidi se snaží. No, no, ale jsou lidi, kteří taky jim to přeskočí občas. To se stalo. Vím teda, čo vravíte, že v tomuto trochu přeskočilo a že se ztratilo A medzi tým, čo vravíte, že se může je čo akože zjaviť, keď je člověk v nejakej velšej tak to je nejaký jemný rozdiel Medzi tým je, že ostat dělí, že, protože, keď se vám něče zjaví, spomeně, tak to už od toho dýchu trošku ne? No, samozřejmě. Kde no, je tam taká dělná hranice to je tá vdělost? Vdělost? Jestliže jsem si vědom toho, že jsem opustil objekt, no tak přirozeně se k tomu objektu vrátím zase. Jestliže jsem u toho objektu zůstanu, no tak ty, ty myšlenky budu brát jako něco vnějšího. Že? Jestliže beru jako něco vnějšího, tak mě postupem času přestanu rušit, protože se jim nevěnuju. Ale jakmile se jim věnuju, no tak pokračuju. A teď, jelikož mysl je jemnější tou koncentrací tak co se vyvalí z mysli, v mysli jsou věci, to byste se divili. V meditaci se může vyjevit všechno možné. Ještě tak se svítat, čím věc na reprením, šlám, ako ta vdělost prostě je alebo není? jako kdyby jsme my nemohli ní, jako to, Máme my na ně vůbec jako motivaci, to vole, nebo se nedá ovládat? Dělo, ne no, dělost se musí vycvičit. A to je, tak teď, když tady sedíš, tak cvičíš dělost, co děláš. No, ale se začal na kruh, cvičím ju tím, že ji používám. No samozřejmě. Ano. A tím pádem, co jsme? My jsme, z hlediska buddhismu, my jsme z, zvyky, které nám, nám vládnou. V dnešní společnosti, dříve možná ty věci byly trochu jiný, v dnešní společnosti vydělost není součástí školství, není součástí vzdělání, ne, není součástí toho, co se zdůrazňuje. Tak právě proto ten zvyk vydělosti není normálnímu člověku v moderní společnosti dán. Právě proto tolik lidí v moderní společnosti má problémy. Duševní. Eh, jo? No a eh, ta vdělost je podmínka k tomu, aby jako, si byli vědomí toho, že ty věci jsou vlastně zvenku. Jinak si to vědomí být nemůžu. Čili... Teď, když ty lidi jsou ve svých fantaziích, no a vidějí ty svoje fantazie jako, jako skutečnost. Vlastně, v normální člověk, každý má náznaky jenom Jenomže. Ty náznaky do jisté míry kontroluje. No, ale když se ty náznaky stanou eh, dominující hm? a nekontroluje, tak je úplně ve svým světě uzavřený. Teď to může být velice produktivní. Tež. Velcí umělci a tak dále. Jsou úplně ve svém světě. Hm? Ale může to být taky destruktivní určitě. Je to tak. Hm? No, a teď, on, jak se to dá regulovat? Právě tou bdělostí, kdy si člověk uvědomuje, že ty myšlenky jeho e, není, nejsou e, on. A to se děje jedně v dělosti. Bez Bdělost je prostředek k poznání z hlediska budistické perspektivy. Poznání, nejáství právě těchto myšlenek. Jestliže nemá dělost, tak si toho nebude vědom, protože ty myšlenky, jestliže obzáště, když se koncentruje, tak ty myšlenky budou čím dál tím víc nekontrolované. Když jsou nekontrolované, to má buď eh, eh, negativní vliv Jestliže to bělost neprovozuje, anebo to bude mít pozitivní vliv, že se od, od těch myšlenek odpoutá. A jak se odpoutá od těch myšlenek? Právě tou bělostí. Protože ty přicházejí, odcházejí, přicházejí, odcházejí, přicházejí, odcházejí. Hm? A furt jiné myšlenky, on tak vidí úplně jasně, aha, tyto myšlenky eh, to mi vlastně nepatří. Ačkoliv mě to, je to ve mně, nejsem to já. A na to je právě bdělost. Tím pádem se stává klidnější, protože se neidentifikuje s těma myšlenkami. Je to tak? Hm? Takže bdělost známe vše, cílem je nevíme používat. A. To bez vdělosti nemůžeme žít. No ale ta bdělost je omezená právě tím, že. Eh, nejsme schopní si usednout u toho objektu, který potřebujeme. Vdělost je právě schopnost si usednout u toho objektu, který potřebujeme. Vysudy dává krásný příklad, jestliže mysl nemá vdělost, jak, jaký je počítek. Počítek je jakožto suchá dýně e, v prudkém proudu. Jak vypadá suchá dýně v prudkém proudu? Hm? Jděte se podívat tady k váhu, hm? ten plyne rychle hm? a není moc daleko. Jak vypadá suchá dýně v proudu váhu? Když jde proud doleva, tak dýně doleva, když doprava, tak doprava, když dolů, tak jde dolů, když nahoru zase, tak jde nahoru. Je to tak? Na no to je mysl bez bělosti. Hm? Každý objekt, který vnímá, vlastně je nestabilní. Jelikož je nestabilní, tak ten, který vnímá nestabilní mysl, má tež nestabilní tělo hm? a je ve stavu nepokohy. A ten nepokoj se musí nějak, nějak projevit. Takže dělá e, e, nesmyslný pohyby tělem, nesmyslně mluví. Hm? No a většina z nás je, je v tomto stavu, protože nepraktikuje dělost. Hm? A to bude čím dál horší, pokud se způsob vzdělání a pedagogie trochu nezmění. Hm? Za naší generace my jsme se museli ještě učit nějaké věci naspomnět, jako mácha, máj a tak dále. <laughs> a dneska už ty mladí lidi, co se učí, ani si nepamatujou jednu větu. Je to tak? Mě si to naklepou si to v kompiutru. Hm? A už prostě nemají schopnost zůstat u toho, co dělají. Takže se učejí na zkoušky, přitom poslouchají nějaký, hm, je to tak? Hm? A ještě k tomu telefonu. <laughs> no výsledek toho je, že právě ten nepokoj v nich je, se stává jejich přirozenost. Hm? No jak ten s tím nepokojem, jak zacházet? Školství nedává žádnou eh, osnovu, hm? co s tím dělat. Protože dneska taky část školství už není etická výchova, nic, hm? část školství už není náboženství, část školství už eh, prostě se jenom eh, získat nějakou pozici. Hm? vydělat peníze, no a všechno ostatní je irrelevantní. A co se stává? Tak neklidné, neklidná generace. Tak ten neklid musí někde vý, výjít v alkoholu, v drogách, no a v umění, ve všem. Je to tak? No, alebo je také už psychologické studie, že ty internetové, jako Facebook a také ty siete, že tím, že ľudia na všetko poznou obrázok a okamžitě idu ďalej, a že sa vůbec už ani nezamyslia, ani si neprečítají ten komentář pod tým, alebo že si iba nadpisy čítají a idu ďalej. A že prostě po nějakém čase, že úplně stracují schopnost sůsedy načekovat. Nikdy tady Zuzana by vás mohla o obnohem... <laughs> Polučit, jak pracuje neklid a mysl. To je její práce. Je to tak? Ta, ten neklid je vlastně e, přirozenost. Jestliže se neklid stane přirozenost, nic dobrého se nedá očekávat. No právě proto bdělost je základ zdravého těla a zdravého vědomí. Proto v zemích, kde trochu školství má hlubší vizi, jako Anglie, tak tam už bdělost. Meditace, bdělost se stává součástí školství. To u nás ještě bude trvat, možná, já nevím, jak dlouho, než na to přijdou. Dneska v Anglii před výukou ty děti třeba nechávají pět minut meditovat. A jogu hmm. cvičí? Jogu U hmm. nás je na v tomto případě já jsem zo školstva v Největším problémem je ta církev protože oni tu jogu jsou urobené na komplet materiály. A já, čo chodím teda na jogu po mali 20 rokov, jsem to cítila, ještě jsem nebyla tom v Kospě, keď se to presadzovalo a církev to zatrhla, jsem to cítila jako neskutečnou kritiku. Na... To bylo ale jenom na Slovensku, ne? V Čechách ne. V Čechách taky církev nemá takový vliv na Slovensku. A když se tam mohou nie není problém, ale chci podívat na to, to byli... že všechny budou buddhisti, tak to povedala církev. A jsem vnitřní a tam a zakonzervované církve. Takže... To je jako v, Pol v Polsku, tam je to něco podobného. Polsko a Slovensko, no je to je trochu podobné. Můžu začít něco zpívat s tou udělostí? že když je člověk v také situaci, že je ohrozený na životě, tak se náhle koncentruje nie? na to, co robí? Pokud má jistou zkušenost. Jestliže nemá, no tak je v panice. Okay. No určitě. Když je nebezpečí smrti, většina lidí pronikne panice. Když se podívají, co se stalo, ve Francii, teď v Německu, a to, to je panika ne? Tak méně jako ohlazený Ale tak, Já se chtěla zeptat, lavože, či ne, nepomáhá, ale to, že ne, ne, jsme taky nebyli v této západní civilizaci, tím, že máme taky pohodlný život, že nerobíme taky no, Tak to veci, je všecko tím, že zá... všecko dohromady, že jo. Protože naše e, Školství, vzdělání, všechno pro ten pohodlný život, aby získali pro sebe si něco utrhli, aby měli víc peněz, vzdělání se je tímto směrem. Ty lidé, že žijí takým trošku drsnějším způsobem, tak oni jsou obdělejší, tak hlavně k prirodzení, ne? Tak ti, co, dejme tomu, tady jsme v Záježovi, ti, co pracují na polích, a tak to, to musí mít jistou bělost. Jo? Jinak to nejde prostě. No. Kdo může, nebo ten, kdo seká no. dříví, no. tak jak může bez bělosti sex, pracovat se sekýrou? To není možný. No. Ale ten, kdo dělá s, s komputrem, tak to je trochu jiný. Asi. Na dneska většinu z nás právě dělá u kompůtům. Chodně no, ty děti nechvědě do přírody a jste povědět jako o vatičku? No, tak se... No, tak... ja, Já jsem si chtěla jednu takovou technickou vědě, když jsem tam řekl, že na Jovekej cvičíme, tam některých případů sa prakticky jen ten plynulý nádech, výdech, ale mezi tím je ta zádaš v určitých situacích. Takže ta zádaš konkrétně, čo já fyzicky urobím, mezi nádechem a výdechem, to není to, o čem vy hovoríte, o čase mezi nádechem a výdechem. To není to. Tak v Pána je tež vlastně koncentrace na, ten, na tu periodu mezi nádechem a výdechem. Ale děje se to ze začátku. Samozřejmě buddhisti mají tendenci, obzvláště v tervádových zemích, jistou nedůvěr, nedůvěru vůči všemu, co voní hinduismem. Jo? A právě proto vlastně... Pranayamě tež ze začátku pracujeme vůli, ale nakonec je to též uvědomění, hm, že ty, ta kumbaka se prodlouží. Hm. Ale na začátku se to dělá silou. A tím, že si to počítáme a máme jisté rozhodnutí zůstat tam tak dlouho u toho mezidechu, hm, tím pádem se to reguluje. No ale jestliže tak dělost vstoupá, no tak pak se to neděje už e, silou, ale děje se to. Ten, e, to uvědomění se do toho taky dá. Hm? Ale ten způsob je jiný. V od samého začátku začínáme vlastně to e, uvědomělou bylství. Hm? To je halt e, Problém je, že když patříme do nějakých organizace, tak se stává samozřejmě, máme nedůvěru k jiné organizaci. <laughs> Ale oproti nám, co se dělo tady, tak tam nakonec v Indii nebo v Číně ty různé organizace se doplňovaly, když to tady skoro ne.